Pista 26. Enigma otilii de George Călinescu Atunci zări sub cutie un pachet de coale scrise cu sute printr-o soară roșie, închip de caiet și cu un titlu care Lizbi cu toată graba lui, întrucât găsise acolo numele său. Scoase caietul și citive pe coperta aceste rânduri. de cheltuiel ce am făcut pentru minorul Felix Simă. În Învins de curiozitate, Felix depuse cutia cu bani pe scrin și întoarse paginile oprindu-se la cea din urmă și văzu această socoteală. Pagina era împărțită în două printr-o linie cu creon roșu, ca filele de registre și printr-o contabilitate empirică, în stânga erau însemnate primirile, iar în dreapta cheltuielile. Coloana stânga, primit la 3 ianuarie, AC, lei 2.000 de la Banca Națională dobândă de 4% asupra capitalului depus de lei 50.000. Primit în cursul lunii aprilie după contracte pentru prăvălia mare 1000 de lei pe 6 luni pentru celelalte două prăvădi câte 800 de lei pe 6 luni. Primit chiria de la etajul 1 350 de lei pe 3 luni. Primit chiria de la etajul 2 300 de lei pe 3 luni. Coloana dreapta. Ianuarie, chirie pentru cameră încălzit 80, spălat 10. Dat în mână pentru teatru 20, dat în mână pentru buzunar 100. Cumpărat instrument chirurg 10. Adus doctor fiind voiatul bolnav 20. Haine rufărie 120. Masa zilnic a 10 lei 310. Total 670. Februarie. Chirie pentru cameră încălzit 80. Masă zilnic a 10 lei 280. Spălat 10. Dat în mână pentru buzunar 120, împrumutat 200, mânuși 20, reparațiune în odaie 60, total 770. Martie, chirie pentru cameră încălzit 80, masă 10 lei pe zi 310, supliment seara 100, dat bani nevoi tinerești 200, doctorii 20, voiași Iași pentru vederea casei 100, batiste 30, pardesiu 40. Total, 1080. Aprilie, chirie pentru cameră încălzit, 80. Materiale pentru construcții, 2142. Felix rămase cu gura căscată, uimit pe de o parte de venitul cel mare pe care l-avea, vreo 800 de lei lunar, sumă considerabilă pentru acea vreme și scandalizat pe de alta de socoteala încărcată. Avea un venit de ministru și Moș Costache își pusese în cap să-l facă să-i rosească pentru mizerabila întreținere tot acest venit. Nu credea să se cheltuiască în casă pentru coșniță mai mult de 2 lei pe zi, poate cu mult mai puțin. O pâine costea 25 de bani și o para. Carnea vreo 80 de bani. Nu i se dăduse niciodată bani de teatru sau bani de buzunar, nu i se cumpărase niciun par de siu. Hainele le luase cu bani împrumutați însă pe poliță. Instrumentul chirurgical fusese inventat, de asemenea boala, doctoriile, doctorul călătoria la Iași Batistele, râse de cuvântul încălzit, pe aprilie fiindcă nu se mai făcea foc din martie cu tot frigul, dar scandalul nemai auzit erau cei 2142 pentru materialele de construcții. Care construcție? Prin urmare, cuiele, ținele cărămizile vechi, grinzile, toate erau în contul lui. Bătrânul făcea o casă pe spinarea lui și nu știa dacă pentru el. Amețit de descoperire, Felix uitase pentru ce venise aici și că bătrânul e bolnav și se gândea să facă scandal. Contul scris cu felurite nu era terminat. Alături, Felix dădu de un pachetel de hârtii soioase pe care erau însemnate cu creon chimic felurite cifre cu o dată și o justificare. De pildă, 10 mai, masă cu prăjituri. 12 lei, 11 mai, bani de cheltuială, cinematograf, 10 lei, 12 mai, cuie emar 20 de lei, erau note ce urmau să fie trecute mai târziu în cont. Era foarte adevărat ce spunea stănică, bătrânul era un pezevenghi, trânti contul la loc și împinse cu dia când glasul autentic al lui stănică se auzi în spatele lui. Ai găsit ceva jmechere, Are parale moșul? Lasă-mă să mă ui și eu! După o scurtă meditație, Felix întoarse cheia broască și zise hotărât, n-are nimic decât cutia asta cu bani mărunți, încolo tot cutii cu chibrituri. De la tutungerie, desigur, observă stănică, aparent convins. Îți spun eu care tutungerie pe numele altuia. Felix, devenit matur prin experiență, găsise că era și rușinoș și primejios că altcine avea să știe cât venit are el și cum îl fura bătrânul. În curând avea să fie major și avea să scape de toate mizerile astea. Cu astfel devenit, putea să trăiască în străinătate oriunde, consacrându-se științei numai pentru glorie. Când revăzut pe moș Costache întins pe spate, uită toată dujmânia. Otilia avea un aer atât de rătăcit, părea atât de străină în acea casă, încât fu cuprins de milă. Nu. Providența avusese grijă de el și îi dăduse un tată bun și mijloace de existență pe care nu le meritase. Bătrânul îi risipise venitul, dar nu se atinsese de capitalul lui. Trebuia, prin urmare, să fie calm, chipzuit, acum în aceste împrejurări grele, spre a putea să dea tot sprijinul Otiliei. Fata era mândră și cu un cuvânt greșit putea să o jignească. Bătrânul luă cutia cu mâna stângă, dreapta nu prea putea să o ridice, deci cu greutate, și atunci cei din odaie observa că o ușoară paralizie îi ținea acest braț. Chiar și un colț al gurii avea mușchiulatura puțin ruptă, căzută în jos, trăgând puțin și o pleoapă. Cu mâna, tremurătoare, moșcostache căută orbește în cutie, găsi o monedă de 5 lei, o lăsă repede din mână și scoase o băncuță pe care o întinse. Ce vrei să fac cu băncuța ta? Se răstia glaie. Trebuie parale pentru domnul doctor. Stănică se repezi la îngă bolnav. Lasă moș, Costache, că iau eu cât trebuie. Uite atât, ajunge pentru gheață și pungă. Și scoase câteva piese de 5 lei. Uite, Vasiliad, îți dau 10 lei, că doar ești doctor de casă, nu vrei să jupoi lumea." Stănică mai scoase încă patru piese, dând numai două doctorului. Bolnavul, văzând că cutia se ușurează, gemuși început să o tragă, izbutind să o vâre sub lapumă. Stănică scoase 10 bani și întinse marinei, care îi spusese mai încet. Du-te la farmacistul din Rahova, îl știi dumneata, și spune că l-a rugat domnul Rațiu să-i împrumute, ai auzit, să-i împrumute o pungă pentru gheață. Și uite zece bani să-i gheață. Încetul cu încetul, tot se așezară pe ce găsiră, ca niște musafiri, uitând aproape de tot de moși Costache Stănică, zise lui Vasiliat, care făcuse gestul să plece. Stai mai unde pleci, parcă te așteaptă droia de clienți. Stai aici, ca medic al casei, să vezi cum îi merge bolnavului. Doar nu suntem oricine. Te plătim. Și mai încet, nu fi prost, de te punem în cont. Marina a adus gheața și o pungă și în curând chelia bătrânului primios cu fie răsucită, căpătând o demnitate ridiculă. Ție bine așa? întrebă Aglae. Bi-bine, mormăi Costache. Acum ce să mai facem? întrebă Aglaie. Nimic, răspunse doctorul. Liniște și altceva nimic. Natura lucrează singură. Aveți și voi, doctorii, formule. Natura lucrează în șoaptă pentru moștenitori. Otilia se simțea așa de rău de obosală și zbucium, încât Felix o trase lângă fereastră și o strânse afectuos în brațe. Fii tare, Otilia! Sunt prietenul tău, sunt fratele tău. Stănică, văzându-i, făcu cu ochiul celorlalți cu adânci înțelesuri. În definitiv, mamă, zise Aurica. Noi ce mai stăm aici? Trebuie să fie ceasul trei. Nimeni n-a mâncat. Moș Costache stă și singur. Doar aici, Otilia, e Marina, e domnul Felix. Aglaie luă o figură solemnă. Aici e casa fratelui meu și eu sunt unica lui soră. Nimeni nu se mișcă aici în casă și nimeni nu se atinge de nimic. Trebuie să stăm aici și să păzim. Nu o să lăsăm în casă un bolnav fără simțire care nu vede, n-aude cu străini în casă. Aud, zise bătrânul așa de stins încât nu îl să toți. Zice că aude, mamă, interpretă Olimpia. E pe zevenghi, explică stănică doctorului. Mamă soacră, toate bune, dar mi-e foame. Vrei să fac de veche nemâncat? Aduai și ceva la botul calului. Voi n-aveți nimic aici, nu gătiți?" se adresă stănică Otilii, care îl privi speriată umilă. Nemai așteptând răspunsul, stănica început să caute prin dulaptrântindușile. Găsi, împinse în fund, sticle cu vin înfundate, prăfuite, o sticlă de lichior și un salam bine uscat neînceput. Erau probabil daruri de-a lui Pascalopol. Toți afară de Felix și Otilia se așezară foarte bine dispuși în jurul mesei, iar Olimpia se apucă să taie tacticos salamul. tai el mai gros, protestă stănică. Să simți ce muști. Olimpia tăie o ferie groasă, pe care stănică o și înhățăm, mâncând-o fără pâine. Ăsta e salam de sibiu veritabil, salam fin, de unde n-ai bala aveți Otilio, fata de duni numeri, iar Olimpia a făcut observație lui Stănică. Nu fi lacom, ce Dumnezeu, îl înghiți cu pieliță cu tot. Un tirbușon comandă stănică ca un client de restaurant. Marina Veselă, ca la o schimbare de stăpân, se repezi la bufet și scoase un tirbușon cu vârful puțin rupt. Bine moș, Costache, mustră stănică de la masă pe bolnav. Ai dumneata așa vinuri în casă și nu ți-ai luat un tirbușon ca lume? Bolnavul trona pe spate stupid, sub căciula de cauciuc, care fiind puțin spartă, lăsa să se scurgă pe fruntea, ochiul și un al lui, un fir de păr care se prângea apoi, făcând la rădăcina perilor stufoși de pe piept un zmârc. Dopul pognii și vinul început să gâlgâie roșu, ca un sânge închegat în paharul lui Stănică. Ce umblas cu scârbe de-asta mi strigă asta? Dați pahare de-alea mari de cristal să simt gustul vinului. Îh, ce aromă! Ăsta e bordo veritabil. Bordo din cel mai fin. De unde l-aveți Otilio?" Fără să mai aștepte răspunsul, Stănică turnă în pahare la toți. Convivii ridicară întâi paharul în sus, cu gândul de a cogni, apoi o oarecare rușine e reținu și îl băură în tăcere. Olimpia făcuse un morman de ferit de salam și comesinii luau acum pe tăcute și mâncau. Vasiliad îngheța ca un lup a plecat asupra farfuriei. Aglaie, zărind pe Otilia și pe Felix, deveni caritabilă. Tu, Otilio, nu mănânci? Și dumneata, domnule Felix, doar nu o să stați nemâncați. Ce-o fi, o fi acum, să fim tari." Stănică se sculă galan de pe scaun și merse să dea brațul fetei. Otilio scumpă, fă plăcerea, tu nu vei ce e pe noi? Ce, tu crezi că noi nu știm ce e durerea?" Parcă pe noi nu ne doare că moș a mu... vreau să zic e bolnav, dar lasă, bun e Dumnezeu, s-o alege într-un fel. Vină la masă, întremează-te. Otilia a făcut cu mâna un gest de apărare, atât de sălbatic încât avocatul renunță la rolul de conducător al fetei și îl îndemnă pe Felix, nu fără ironie. Spune-i domnule, fă-o să înțeleagă, știu că vă aveți bine. Otilia plecă sus în odaia ei, iar Felix mai rămase, nefiind încă hotărât asupra atitudinii pe care trebuia să o ia, fiindcă era încredințat că se cădea să apere pe moș Costache cât trăiește. Cu toate păcatele lui, și asta în vederea Otiliei, stănică, îi întinse gale și un pahar de vin și zise cu aerul unei ființe irezistibile. Domnule Felix, te rog eu pentru mine." Felix luă paharul, gustă puțin din vin și, văzându-i culoarea de sânge, fus trăbătut deodată de un gând. În cazuri de acestea, de congestie, se lasă sânge. Își spuse părerea către vasiliat și acesta, puțin încurcat, recunoscu. Da, într-adevăr, am fi putut să-i lăsăm puțin sânge, dar n-am lancetă pentru flebotomie. Dacă vreți, trimite-mi zervitoarea să aducă. Fugi, domnule, de acolo, se dezgustă stănică cu sângele. Tocmai acum la masă. Fleacuri. Asta poți să o faci și mai târziu încolo. Nu i-au pus gheață la cap? El n-are sânge. Și vrei să-i mai și ei. Aia e dureros, domnule, lăsați omul în pace. Auzi moșcul Vrei să-ți lase sânge? Să te doară? Da, răspunse limpede și văietător bătrânul. E, asta-i, rezistă stănică. Lasă că știm noi mai bine ce-ți trebuie. Mai târziu încolo. Apoi stănică deveni nemulțumit de mâncare. Frate, la așa vin, nu ajunge uscătura asta, aș mânca ceva picant, ceva extraordinar. Ce zici, mamă, soacră? Mirosea varză la dumneata azi. Păi am făcut eu niște sarmale cu varză nouă acrită. Bravo, ura, să vie, strigă nebunește stănică, aducându-și însă aminte de bolnav, coboru glasul. Oare credeți că îl supără gălăgia? Doctorul dădu din umeri. Aurica scoase farfurii și tacâmuri din bufet și așeză masa liniștită ca pentru un festin. Aglaie dădu instrucțiuni marinei să ceară mâncărurile de acolo. Felix, scârbit, plecă și el sus în căutarea Otiliei. La jumătatea scării se răzgândie, ieși în stradă și plecă înspre Sfinții Apostoli, unde știa că este o cofetărie, voia să cumpere ciocolată pentru Otilia. Comeseni începură să mănânce cu poftă, clipocind furculițele. Odaia se umpluse de miros de varză acră și de bâzitul conversației mărunte, care se părea că tulbură pe bolnav, deoarece se mișca spre perete. Oare lumoșul întrebă Aurica cu gura plină Nu-i dăm nimic de mâncare? Nimic deocamdată Din potriva ar trebui Doctorul lăsă fraza în gol Mâncare prea multă strică Demonstră stănică Bineînțeles de la o anumită vârstă Eu îmi mai dau zece ani de viață normală Și pe urma adiu mâncare, adiu femei Abstinență totală lugării cum trăiesc? Domnule doctor întreba Aglaie Am făcut injecții cu eu toată vara Ce zici, merge să fac și iarna? Nu sunt de părere Iarna iodul da accidente, Iodisme. Satisfăcut, aglaie se întoarse cu gura spre farfuria ei. Bolnavul, iritat de zgomot și de mirosul de mâncări, gemu. doar întoarse capul și cu gura prină zise. Ce ai costa, chete? Doare ceva?" Aurică, o tu și-ndreaptă-i punga de gheață." Aurica se duse lângă bătrân care o privi fix cu ochi dușmănoși și aproape limpezi, fără să spună totuși nimic. Cu mâna liberă cercetă pe supernă și-și trase cheile mai aproape. După ce se asigură de prezența lor, întrebă încet. Fefe -fe nu știu moșcosta Costache, a plecat. Lasă-l pe Felix acum, intervenia aglaie. Ce-ai cu el? Tu stai acolo liniștit ca un bolnav să nu-ți cadă gheața de la cap. În timpul acesta, Felix venea aproape gonind cu pachetul de ciocolată, meditând pe drum ce trebuia să facă. Starea bătrânului îi se părea gravă și situația în casă foarte tulbure. Întrucât îl privea, mai avea câteva săptămâni până la majorat și ar fi răbdat până atunci, dar Otilia era dușmănită de Aglaie și putea, în cazul morții bătrânului, să fie izgonită. Îi lăsase bătrânul ceva prin testament sau nu făcuse niciun testament? Și dacă făcuse testament, stănică și cu toată liota, ar fi putut să-l caute și să-l fure, avea ceva bani în buzunar, s-ar fi prezentat la tribunal într-un caz fatal luând informații asupra Consiliului de familie care îl tutela, pe care nu-l aflase niciodată și apoi s-ar fi pus la dispoziția Otiliei, care era însă modul de a face pe Otidia să primească asemenea o crotire fără să se supere. Găsi pe Otilia ghemuită pe sofa -o a ei, mușcând nervos din vârful unei batiste de dantelă. Felix desfăcu pachetul de ciocolată, rupse o bucată și-o întinse fetei, care o luă în tăcere și începu ronțe. Mici lacrimi se rostogăleau pe obraz. Neștiind cum să înceapă vorba, Felix întrebă Otilia, ce gândești tu acum? De ce plângi și nu spui nimic? Papa moare. Poate că nu, cred că e în afară de vreun pericol imediat. Toți cei care s-au strâns în jurul lui n-au niciun interes să-l scape, nu-i dau niciun ajutor și eu am impresia asta, îți mărturisesc din păcate sunt prea novice în medicină ca să am curajul să iau o inițiativă cunoștințele mele sunt teoretice am putea să chemăm un doctor mare n-au să-l lase să vină e posibil, m-aș să-l chem pe Weizmann e mai mult un autodidact și un empirist decât un student fiindcă abia e în anul întâi, dar are o practică de adevărat intern el ar vedea fără să-l bănuiască stănică și pe urma am consulta amândoi un doctor Otilia aprobă din cap cu puțină încredere Otilie, zise Felix, tu nu pui niciun temei în mine. Ai spus că mă iubești și că ai fi gata să te căsătorești cu mine când ai să fii sigură că nu-mi strici viitorul. Poate n-ar fi momentul să-ți spun asta acum, dar în ce chip să-ți devotamentul de votamentul meu fără să te jignesc? Vreau să-ți fiu un logodnic, iar dacă nu vrei, numai un frate. Am văzut întâmplător că am un venit de 10.000 de lei pe an. Aproape n-aș mai avea nevoie să muncesc dacă n-aș fi ambițios. Viitorul nu mi-l strice în niciun caz, fiindcă alături de tine aș munci și mai viguros. Vreau să ai încredere în mine și să nu te mai simți așa de singură. Am încredere în tine, zise Otilia, dar mi-e milă de papa, cu el am trăit de mică în această casă și mă îngrozește ideea că toate acestea o să se sfarme. Nici eu, Otilia, nu am pe nimeni, cum vezi, de aceea aș fi vrut să fim amândoi alături. Felix, zise Otilia, relându și vechea ei Țin la tine și aș dori ca toate dorințele tale să se realizeze. Acum, nu am puterea să-ți spun nimic în privința asta. Ești bun la suflet și vrei să mă aperi, însă tu însuți ai nevoie de un ocroditor. Afacerile tale pot fi încurcate. Bitul papa e un om cam întortocheat și tăcut. Vrei să te trezești cu cine știe ce greutăți? Îți mărturisesc, zise Felix, că am zărit la moș costache niște socoteli, din care urmează că cheltuiesc cam o mie de lei pe lună și construiesc o casă cu cărămizile din curte. Dragă, Felix, sunt sincer rușinată de chestiunea asta. Te-am prevenit că papa e un om ciudat, cu unele cu sururi. Și eu am avut multe de suferit și sunt din cauza asta, cum mă vezi, plină de caprici. Dar pe papa îl iubeam. Mă iubea în felul lui cum te iubea și pe tine. Papa a furat averea mamei și ciupește din ata și ne iubește cum știe el. Tantiaglae nu mi-a luat nimic, dar mă urăște." Tu ai nevoie de un ocrotitor, stănică ieșireț să vână în toate și aici e nevoie pentru tine, numai pentru tine, de un om cu prestigiu, cu legături. Nu te supăra, îți jur că e în interesul tău. Nu face nicio interpretare, du-te pe furiș la pascalopul și spune-i să vin aici ca din întâmplare. Te rog, mă duc, zise decis Felix. Otilia îl sărută, Felix își luă pălăria, se dădu un pe scară și ieși în stradă prin curtea casei Aglaei, care era pustie. Pe drum trebuie să recunoască cum că Otilia avea dreptate. Numai prin Pascalopol putea da lui Moș Costachi o mână de ajutor. Pretențiile lui de a ocroti pe fată erau copilăroase, dar și tiranice, fiindcă încercau să se înlănțuie prin obligație. Pe Pascalopol îl întâlni pe scară tocmai când acesta pleca. Moșerul rămase consternat de știre și invită pe Felix înăuntru. E rău? Își păstrează cunoștința? Vorbește? E conștient și spune puține cuvinte. Mi s-a părut mai mult că se ferește de ceilalți. Bietul Costache, zise Pascalopol, plimbându-se încolo și încoace. Trebuie să chemăm un doctor, dar să facem așa, să nu bage de seama aglaie că ne amestecăm intenționat în ei. Domnule Felix, ești un tânăr inteligent în pragul majoratului. Știu că ți la Otilia, în privința căreia ți-am arătat sincer atitudinea mea, te rog să mă ajuți să te ajut, dumneata însuți, în cazul în care s-ar prăpădi pietul Costache, prea curând ai nevoie de asistență. Voi pune pe avocatul meu, fiindcă de altfel îți cunosc situația. Probabil că Costache a făcut puțin abuz cu veniturile dumitale, dar în ce privește administrarea lor, te asigur că ți-a apărat bine interesele. Costache era puțin cam avar, însă în fond, om de treabă. De Otilia mi-e teamă. Dumneata o cunoști, e o fată mândră independentă. Ea primea oarecare daruri de la un prieten vechi al casei, dar mi-ar fi greu să o umilesc, impunându-i-le acum. Pot eu, om în vârstă, să insinuiesc că aș lua o încăsătorie? Acum când Otilia ar fi singură, ar fi o dureroasă, o penibilă constrângere. Dumneata ca tânăr, ai fi față de ea în altă situație, firește. Însă și eu, spuse Felix cu capul în jos, împărtășesc părerea dumitale, că acum orice atenție ar fi o abuzare de situația ei. Atunci? Bineînțeles, sper că bietul Costache să scape. Poate chiar s-a gândit să-i de viitorul. Să ne gândim întâi la un doctor. Stai să văd. Moșierul merse la telefon, cerupe doctorul stratulat, care răspunse, îi expuse cazul, se vedea din convorbire că e un prieten intima lui Pascalopul și le întrebă dacă putea să vie să-l ia cu trăsura pe la orele șase. Așa? Perfect! Atunci viu! Încheie moșul, agățând la loc receptorul. Iubite, domnule Felix, dumneata te duce înainte și te prefaci că nu te-ai întâlnit cu mine, afirmând însă că tocmai era azi așteptat de Costache. Eu mă facă vin cu doctorul stratulat întâmplător și, dacă vedem că e posibil, îl ducem pe Costache la un sanatoriu, ca să fim siguri că e bine îngrijit și să scăpăm pe biata Otilia de atâta zbuciu. Felix plecă cu gândul de a se îndrepta repede spre casă spre a nu lăsa pe Otilia singură. Își aduse aminte de Weizmann și simți că spiritul lui săritor i-ar face bine. Știa că se mutase și șade acum prin jurul străzii labirint. Găsind adresa însemnată, se urcă într-o trăsură și în curând se găsie în stradă la cupricina, în care nu se aflau decât maghiernițe cu aspecte de prăvălii, nemai folosite și o singură curte, mare ca un han vechi, cu o casă în de potcoavă cu etaj. Părea un hotel sau o casă de raport și era de o murdărie înspăimântătoare. În mijlocul curții în îngrămădite mormane de gunoaie, câinii și copii alergau prin curte. Câte un geamlă cu ochiuri sparte înconjura fiecare rând susținut pe stâlp putreți și suroș. după oarecare dibuire, Felix urcă niște scări de lemn murdare și se trezi în geamlăcul de sus în care se juca, alergând cu mult zgomot o droaie de copii jerpeliți podiși care suna grozav la pași și coridorul mirosea a excremente. Felix ar fi voit să plece spre a nu fi prins de Weisman, atât de umilitoare îi să părea situația, însă câteva capete ieșiră la o ușă, o femeie tânără despletită, înainte de a binelea arătându-și picioarele goale. Un evreu bărbos, mai mult bătrân, îi strigă. Intră înapoi, Fanny! De ce ești dacă n-ai pantofi? Ce să-ți fac eu dacă n-ai pantofi? Ce să caute domnul? Întrebă apoi bătrânul pe Felix, în vreme ce numeroase capete apărură de jur în prejur la ușile și ferestrele din geamlăc. Căutam un domn student, Weizmann. Ha ha ha, Weizmann. Este, este Weizmann. Sta acolo în capăt cu mătușa, pot să o chem, că el i-a cum dus. Dar are să vină, sigur are să vină. Vesel că nu-l găsește, Felix protestă. Nu era nevoie. Dar nici cum vă cheamă, nu vreți să spuneți. Când are să vină, eu am să-l anunț. Sigur că am să-l anunț. Nu pot eu să fac așa serviciu unui vecin? Spuneți-i că a venit colegul Felix și îl cheamă urgent acasă." S-a făcut, zise bătrânul, conducându-l pe tânăr jos. Poate aveți nevoie de cumpărături ceva, poate mobilă, poate haine, ciorabuni, plăci de gramofon. Știu eu niște ocazii, orice putem să vă procurăm." Felix făcu un semn de negație cu capul. Bătrânul întristat coboru glasul. Știu eu ce cauz dumneata. Avem niște domnișoare minunate, niște prințese. Le-au murit părinții săracele." Tânărul iuțipași, bătrânul pierzând orice speranță, îi strigă din nou în mijlocul curții. Știi cât stăm noi aici? Aici sunt 200 de chiriași. Așa o să am eu bine și numai un singur closet." Înfricoșat, Felix se urcă în trăsura care l-aștepta și făcusem cu mâna birșarului să mâne. Se dădu jos în strada Rahovei și o luă apoi pe destru și iu despre casă. În curtea care îi se păru că avea un aer cimitiros dezolat, răsuna ecoul convorbirii din sufragelia cu ferestrele deschise. Felix i găsi pe toți în jurul mesei, jucând cărți și vorbind ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, Învăluit în perdele mari de fum, Moș Costache, pe canapea, a început să sătușească, dar părea limpezit la față, normal. Așezată pe un scaun, alături, Otilia îi îndrepta aici punga cu gheață, aici plapuma, întrebându-l în șoaptă dacă se simte mai bine. Na!" A furisită carte, exclamă stănică trântind o figură oarecare. E tot ce am, așa mi se întâmplă. Când joc Olimpia, nevasta e piazărea. Vasiliad, foarte atent, mușcând cu dinții dintr-un țigaret de os, ședea înfundat în evantaiul lui de cărți și arunca hoțește numai privirile la ceilalți. Lucrez, muțește, hoțomanule, îl mustră stănica amical. Ești vulpe bătrână, las că te știu eu. Câștigi mereu de un ceas, ai luat banii lui Moșcostache de degeaba și acum ne cureți și pe noi. Stănică, nu vorbi atât și joacă. Dacă joci, aruncă acolo cartea, vorbea Glaie. Uito, dă-o la naiba, partida asta am pierdut-o. Barim de a-și trage vreun folos de unde știu eu. Acum toți suntem la ordinele mamei-soacre. Ea e cloșca cu pui. Nici nu mai e joc. Aurica se voită. Vai, dar de ce nu mai jucăm? Ce vrei să jucăm? Ne plictisim să tot păzim atâta. Stănică, schiță cu buzele mai mult decât pronunță. Îți păzeze streata fetiță. Mama-soacră ne umple de bani. Dacă mă înțelegi, Aglae îi făcut semn cu mâna să fie prudent în vreme ce stănică strâmbă din nas, cu înțelesul nu contează. Olimpia, tăcută, gravă, mestecă cărțile, apoi le puse în fața doctorului Vasiliat spre tăiere. Jocul reîncepu și convorbirea continua. Felix, distrat, nu putea urmări, dar auzea rând pe rând fragmente din frazele fiecăruia, distingându-le după timbru că jucătorii erau ascunși ca zeii în orii de fum. Aglae am început să am junghiuri reumatice, ceea ce n-aveam mai înainte. Eu cred că toate astea sunt din supărare. Nimic nu îmbătrâneștea mai mult ca supărarea. Îmi iau iod, dar văd că nu e de niciun folos cu toată reclama. Îmi spunea o damă să mă duc la la pucioasa. Odată și odată când oi scăpa de necazurile astea, tot am să mă duc. Stănică. Parcă aș mânca ceva bun, ceva rar. Îmi vine un miros cunoscut în neri de la bufetul ăsta și nu știu ce. Aurica. Dacă n-ai noroc, e degeaba. Poți să fii frumoasă, poți să ai zestre, poți să ieși în lume și bărbații nu se uită la tine. Pentru asta trebuie să te naști. Mai sper și eu câteva vreme și pe urmă, adio. Nu mai sunt nici bărbații cavaleri. Ca înainte, auzi, te invită, ies cu tine în lume și apoi se facă nu știu. Stănică. Am păzit odată un unghi, trei zile și trei nopți în șir, până am picat-o jos de oboseală și bolnavul nu mai murea. Când ne-am sculat a patra zi, l-am găsit rece. Titi, am să-l copiez în format mai mic și să-l tratez numai în creion. Numărul 1. Vasiliat. Am clienți care mă scoală noaptea din somn degeaba ca să mă duc să constat decesul. Nu puteai să aștepți până dimineața, zic eu. făceți i o injecție, domnule doctor, poate se deșteaptă din leșin. E mort cu o coană, Uite, așa pățesc. Olimpia. Bărbații nu pot să stea două zile fără femei și fără băutură. Sunt blânzi numai o lună înainte și o lună după nuntă, și pe urmă cad iar în patimile lor, și dacă ar fi ceva de capul femeilor după care umblă. Dar le aleg pe cele mai decăzute, pe cele mai strâmbe. Georgeta, de exemplu, ce ai văzut la stănică de ridice în slava cerului? Aglae. Copilul să asculte de mama lui, fiindcă nimeni mai mult decât mama lui nu-i dorește binele, Dragoste, fleacuri. Pe vremea noastră nu mai era asta. După nuntă vine și dragostea. Stănică, socrul meu a fost blând, pot să zic inofensiv, dar sunt unii care fac urât de tot. Am cunoscut un magistrat pe care l-a apucat într-o noapte. Domnul le făcea ca la amenagerie, cânta ca păsările, dădea din aripi să zboare și ciuculea de pe jos. Îi intrase în cap că e privighetoare. Vasiliad, azi doctorul trebuie să se dea și el după client, dacă vrea să trăiască. Clientul a auzit de cutare doctorie, a auzit de tratament cu injecții și alte comedii și dacă nu-i dai, zice că nu te pricepi. Reclama produselor farmaceutice ne omoară, domle. Stănică, dacă familia mea nu s-ar fi prăsit atâta, vă spun pe onoarea mea, azi aș fi fost milionar și Olimpia ar sta numai la Nisa. Am unchi și mătuși foarte bogate, cât păr în cap, însă toți au copii și nepoți, încât până să vie și mie rândul, mai bine mă lipsesc. Să ai noroc în viață, vorba aurichii, asta e tot. Unul se zbate de mic, învață, își umple plămânul de oftică și altuia îi pică moștenirea de a gata. Aglaie, în familia noastră, toți au fost strângători și au ținut la neamuri. Numai Costache nu știu cu ea semănat, cum a fost tăcut secret cu rudele de nu știe nimeni cum stau lucrurile. Aurica. Frumusețea nu e totul, sunt femei urâte care plac bărbaților, e și luxul, însă pentru asta trebuie să ai bani. Titi, nu mai am joc, m-am plictisit, mă duc mai bine să mă legă. Aglae, Olimpia, și tu, Aurica, să fiți cu ochii în patru, să nu ia vreo hârtie, un lucru, niciun cap de ață, aici eu răspund ca unica rudă mai aproape.